E a amanhã. O meu até o teu quer que traga lá de cima, mas para trazer lá de cima tem que me trazer na segunda-feira. Na terça-feira de manhã, na terça-feira de manhã tem que levar o para o hospital. E eu não vou me cansar de voltar de todas as não é que eu um boi. um Eu vou te abrir a procura daqui, que Muito e Depois, eu a O público viu um pouco. Depois e Eu vi. Eu vi. O eu fui a a coisa. depois muitas coisas. Eu vi o número chegar. Não, estão botando para o não não vi Então, já abriu um a... o O moço, ele a... estava assim, ele está mais, o mais a ser boa, Está de banda, está de está... ah, t... altura, devemos cá no barato. Nós pensamos que o talvez não o problema. Tá, mais, está de banda, está? tudo ah, bem, estivemos férias nesta altura, Obrigado. Tá, tá, tá.